В ефірі театр перед мікрофоном у студії Ольга Лігус. Сьогодні в день вшанування усіх, хто пройшов крізь пекло Другої світової. Звернімося до літератури величної, піднесеної. Послухаймо уривок знаменитого роману трилогії Олеся Гончара Прапороносці. Цей твір написаний у повоєнні роки. Просякнути не лише патріотичною героїкою, а й життєвою правдою, яка була добре відома автору, безпосередньому учаснику тих бурхливих, трагічних подій. Олесеві Гончару було лише 23, коли він, студент Харківського університету, добровольцем пішов на фронт служив старшим сержантом, а пізніше старшиною мінометної батареї. Хоч воєнні умови були не надто сприятливими для творчості, але й за таких нелегких обставин він не розлучався з олівцем і блокнотом. У перервах між боями народжувалися вірші, які письменник згодом назвав конспектами почуттів. Складалися сюжети майбутніх творів. Тож образи героїв роману про є цілком реалістичними. Крізь їхні долі проходить кривава смуга боротьби життя зі смертю, світла з мороком, і лише невичерпна сила свободи, людської гідності, любові та віри у перемогу допомагають героям трилогії вистояти у цьому священному протистоянні. Визволення близьке. Так, найвища краса – це краса вірності. И нехай мені судилося бути на війні ще двадцять, тридцять років, посивити, постаріти, ще бути сім разів пораненим, я все одно залишився б їй вірним. Знову краса вірності. Затявся на одному і віриш. А коли розібратися, то ти віриш у казку. Ти вже навіть забув, яка вона. Третій рік ні листані фотографії. Так. Три роки. Ми з нею вчились разом на фізматі. Три роки сиділи з нею поруч на одній лаві. Ми вже знали одне одного так, що навіть думки вгадували безпомилково. Власне, в нас не було двох думок, а була одна думка, поділена на двох. У нас не було твого і мого, у нас було тільки наше. І ми знали, що так буде все життя». Пам'ятаю її останні слова Коли з тобою що трапиться, Юрасю Я ні з ким не зможу До самої смерті буду сама І ти віриш? Вірю Вірю, бо знаю, що інакше бути не може Це не самовпевненість, ні Звичайно, вона може зустріти розумнішого за мене, красивішого і мало ще чого. Але я певен, що серця, саме такого серця, не зустріне. Адже немає на світі двох абсолютно однакових сердець. І тому я вірю і собі, і їй. І я щасливий, що народився таким єдинолюбцем. Чи є таке слово? Якщо немає, то хай буде, бо це єдинолюбство робить мене багатим і сильним. Я почуваю себе багатим і сильним. І саме тому я говорю, що найвища краса, найвища краса це краса вірності. Все це, ти друже, вимріяв по окопах. Хіба вона зараз така, як три роки тому, три таких роки, все навкруги мінялося, все летіло шкереберть і тільки твоя любов залишалася незмінною. Гармонія сердець, бачили ми, чим кінчаються ці гармонії. Ти по собі судиш? А хоч би й по собі? А інші? А ти? Ти? Хіба той, що був до війни? Ех, друже, ти продовжуєш її кохати просто своєї рицарської впертості. Дама серця вічна, незмінна. Ти вже не помічаєш, що продовжуєш кохати не так її, Шуру Ясногорську, як своє студентське минуле, свою молодість. Хай чудово, але все-таки казку. Що ж, хай казка, але вона мені світитиме усе життя. Виходить, ти ідеаліст? В цьому можливо. І якщо вона тебе ще кохає, то теж уявного, Теж казку. Фантазує дівчина, обточуючи нам міни десь на Уралі чи за Уралом, Адже ти теж не той, який був до війни, яким вона тебе знала, яким власне кохала. Що не кажи, Юрій, а ти теж загрубів на фронті, осолдафонився, хіба що трохи менше, ніж ми. Вдечому, Володько, ти маєш рацію. Немає в серці вже цієї вразливості, ніжності, що була. Скільки грубих, жорстоких приставстві пустило в ньому коріння. Багато що згоріло. Згоріло в серці за ці роки. А може не згоріло? Може, випалене вогнем, воно тільки загартувалось і стало від того ще міцнішим? Якби наші матері побачили, якими стають їхні сини на фронті, вони не впізнали б нас. Вони не можуть собі уявити, яку складну і яку страшну еволюцію Встигає пройти тут людина. Щоб це збагнути, треба самому пережити. Згоріло, випалилось. Випалене серце. Здорово. Але заради якої мети? Заради такої, що краще не може бути в людини нічого. Все. Все віддаємо тобі, батьківщина, Все. Навіть наші серця і той, хто не звідав того щастя, цієї краси вірності, той по-справжньому і не жив. Скінчиться війна, я повернусь і обов'язково розшукаю її. А чому ти певен, що вона жива? Та вона жива, вона жива, вона живуча, вона в мене міцна, як кристал. Може, десь справді в Сибіру, на Волзі або на Уралі стоїть в цеху і виточує для нас міни? Може, то вона в азіатських степах на голому місці будувала воєнний завод. У вітер, у буран, у пекучий мороз. І не забувала про тебе, Юрію. Може вона, слухаючи зведення інформбюро, зараз думками шукає мене саме в цих альпах. Коли зі мною що трапиться, візьмеш мій планшет. Тут усі мої, словом ти розумієш, мої ідеї. Я вірю, ти доведеш це діло до кінця. Німці! То тобі здалося? Там десь наші п'ятчики. Ба німці! Ба ні! Німці! Німці! Приймаю бій! Довою! Земля! Земля, я бджілка! Приймаємо бій! Товариші, в наших руках доля батальйону. Доля товаришів піхотинців. Крок назад уже зрада. Може, комусь судилось тут загинути і не дожити до Дня Перемоги? Але є речі страшніші за смерть. Це ганьба. Ганьба перед батьківщиною. Будемо ж стояти на смерть, гранати. Вперед! За батьківщину! Він до останньої хвилини зберіг вірність присязі, вірність прапорові, вірність своїй батьківщині. Абрянский лежал лежав на палаці білий, спокійний, з ясним чолом і, сяючи при місяці ординами, слухав, що про нього говорили. Високий ясний вечір був сповнений тих чар простору того запаху безмежності, який властиві вечорам цієї підхмарної країни. Це не перший і не останній з наших бойових товаришів, яких ми залишаємо в Альпах. Ми йдемо вперед, а вони залишаються за нами.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 Вічне нагадування всьому світові про жертви нашого народу, який грудьми зустрів навалу фашистських орд. Черниш стояв з планшеткою Брянського через плече, стискаючи в руці пістолет, виготований для салюту, дивився на далекі верховини, що чітко окреслювалися під мертвим сяйвом місяця. Вдень ці силуети виднітимуться на сотні кілометрів, а вночі світитимуть сяйвом, нагадуючи про себе і про свою вітчизну. Це не лише жертви, це невгасимі, гарячі відозви, написані нашою кров'ю. Його образ, огорнений красою вірності, назавжди залишиться в наших серцях. Салют! ви його кохай нехай він ніколи не повернеться до тебе з цієї безіменної висоти 805-ї закінчиться війна загремлять святкові салюти на честь перемоги а вони залишаться тут як наші застави Люби його, не забудь до віку. Люби його, не забудь ради іншого. І, може, тоді він не буде тут такий самотній. Чому так гарно на світі сьогодні? І бійці шарудять покоробленими чобітьми по такій чистій красі, що встелила землю. І сліди за ними чисті. Шелестіть, чоботи, шелестіть. Ви чахали по в'язких українських чорноземах. Ви ставали білими на Бесарабських вапняках. Ви червонились, як мідь, на румунських суглинках. Шелестіть, чоботи, шелестіть. Ви варті того, щоб ступати по таких килимах. Як вітер вишумовує? Шумить. Шу? Шура? Шура? це юрась? це його слова звідти затиси юрась. А сопка яка? золота зовсім, яка ж це висота. 805 І танкова колона розтягнулася на цілий кілометр. Куди ж вони йдуть? На Дунай? На голубий Дунай. Товаришу боєць, ви з господарства Самієва? Так. Ви знаєте старшого лейтенанта Брянського? Брянського? Чого ж, добре знаю. Це наш сталінградець. Ямущий командир був. Був? Чому був? Ех, дочко, дочко, що питаєш? Під висотою 805 п'ять смертю хоробрих. Смертю хоробрих? Він? Так сказав. Смертю хоробрих. Чому ж він перестав співати? Чому? Чому ж він не співає? Вісімсот п'ята? Та це ж та! Та золота сопка 805. Невже оце і все? Юро. Юро. Юраську. Провечте. Ви кого шукаєте? А вам що? Та може я зміг би вам допомогти. Ви не можете допомогти мені. Я шукаю Брянського. Брянського? Нашого Брянського? Боже! Ви знаєте його? Я старшина його роти. Так він! Є? Його, на жаль. Нема. А рота його Е. Yeah. Я Крайсер! Я Крайсер! Прием! Немцы пришли в атаку, в огню! Предлагай! Есть! Я крейсер! Я крейсер, прием! Где Брянский? Где Сагайдар? Тут! Я крейсер! Я крейсер, прием! Где мой планшет? Постпланшет! планшет! Я крейсер! Я крейсер, прием! Витправьте меня в санчастину! Парас! Тошка! Есть весок! Я крейсер! Я крейсер! Бакулань! Поколейчику, Соловейчику, заспівай в останє, погонь на мене! Як вам тут у нас? Добре. Навіть добре. А тоді ви були зовсім іншою. В 41-му вашелоні після поранення. Я все пам'ятаю товаришу гвардії майор. Все греміло своїми милицями через увесь вагон та заступало мені вікно. Навіть сварилась. А тепер. Я й тепер сварюся. Навчилася. Звичайно, звичайно. Як не навчитись такі університети, тоді ви здебільшого рюмали ночами та пригадували. Я й тепер пригадую. Що? Так. Всячину. Приміром. Приміром? Вашу лебедину легенду. А, пам'ятаю. Подруга лебедя, залишившись сама, знімається тужливим ячанням високо-високо в небо, потім складає крила і шугає звідти сторчма вниз. Пам'ятаю, в лебедів справді так. Справді. Тільки один єдиний раз на все життя. На все життя. А потім вниз головою. Не слід це брати так близько до серця.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 їй видні куди ширші обрії і назад, і вперед. Слухали уривок роману Олеся Гончара про пороносці. Запис артистів Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 1975 року. Ролі виконували Віталій Ростальний, Богдан Козак, Анатолій Хостікоїв, Лариса Кадирова. На все добре!